veșniciei Duhul nostru-l pune. Cartea lui Iisus El ni te a adus să sădești în noi harul vieții noi. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 17 După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Milostenia este totdeauna binevenită și nu trebuie dată uitării niciodată. Ea este una din jertfele creștinului. Mai ales cu cei mai apropiați de tine trebuie să fii milostiv și în general cu toți oamenii. Tot ce făcea Apostolul Pavel ca om și slujitor al noului legământ avea un singur scop, să câștige Hristos din orice mișcare a lui, să netezească drumul pentru vestirea Evangheliei Harului. Nu poate fi vorba aici de o întărire a vechiului legământ, chiar dacă la prima vedere așa s-ar părea. Nu propășirea templului din Ierusalim, templul vechiului legământ, o urmărea Marele Apostol al lui Hristos, ci propășirea templului noului legământ, trupului Hristos, Darurile pentru templul de piatră al vechiului legământ din Ierusalim nu erau altceva decât portițe de intrare prin care putea să vestească și acolo pe Domnul Isus, temelia noului legământ. Erau, mai bine zis, daruri pentru templul noului legământ, Biserica Cea Vie. În fața autorităților pământești, Pavel se folosea de înfățișarea pământească a lucrurilor pentru că ele, autoritățile, nu puteau să înțeleagă partea duhovnicească a acestor lucruri. Să înțelegem bine, nu rău, felul de a lucra al Sfântului Apostol Pavel. Să nu dăm drumul minții să se rostogolească pe panta unei judecăți firești acuzându-l pe Marele Apostol de nestatornicie în propovăduirea Evangheliei. Au fost mulți judecători de felul acesta, prin ei, diavolul a căutat să dea lovituri grele întregii lucrări și mai ales scrisului, lucrări pe care Duhul Sfânt a făcut-o prin Pavel, vasul ales al lui Hristos. Un gând duhovnicesc în legătură cu darurile aduse la templul vechiului legământ. Și la templul noului legământ trebuie aduse daruri de către toți cei ce fac parte din el, așa cum evrei, în vechiul legământ aduceau darurile rânduite prin lege. Fără contribuția fiecărui mădular din poporul sfânt, din trupul lui Hristos, nu se poate menține templul, cum zice Sfânta Carte, Efeseni 4,16. Din el, adică din Hristos, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce de fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Cine este înviat din moartea păcatului, adică născut din nou, înțelege adevărul despre care s-a vorbit mai sus și își aduce partea lui fără nicio lipsă, tot timpul, pentru că nu poate altfel, întrucât face și el parte din trupul lui Hristos, cortul întâlnirii noului legământ, deci este vorba de însăși viața lui. Legea vieții celei noi îl împinge să-și facă partea. Cine însă este nepăsător față de acest adevăr, dovedește că nu face parte din trup, deci nu este creștin. Și pentru zidirea și pentru sfințirea zilnică a trupului, fiecare mădular trebuie să-și facă partea. În vechiul legământ, darurile aduse pentru cortul întâlnirii și pentru altar erau precise, așa după cum era porunca lui Dumnezeu dată prin Moise. Nu aducea fiecare israelit sau fiecare căpetenie ceea ce îi se părea că este bun și în cantitățile pe care și le închipuia fiecare, ci numai după cum era scris. Tot așa și în nou legământ, Dumnezeu primește din partea credincioșilor săi numai darurile aduse după o rânduire a Harului său, după modelul Hristos Isus, fie că este vorba de predarea omului în mâna lui Dumnezeu, fie că este vorba despre darurile fizice sau spirituale ale fiecărui om predat născut din nou. Dumnezeu nu ne ia cu sila în împărăția lui, dar dacă am făcut de bunăvoie lucrul acesta, atunci trebuie să ne supunem legilor împărăției fără nicio reținere. Încheiem această meditație cu o poezie care exprimă gândul versetului asupra căruia am avut cucetările de mai sus. Poezia se intitulează La cortul întâlnirii. La cortul întâlnirii, la trupul lui Hristos, să-mi pot aduce darul cum tu mă înveți, frumos, să pot așa ca tine, Iisuse, să jertfesc întreaga mea ființă, Părintelui Ceresc. Ca mădular în trupul cel viu și preasfințit să-mi dau cu neoprire tot ce mi-ai rânduit, cu tine vreau Isuse, să fie traiul meu de plin în unitate cu Sfântul Dumnezeu. Trezește-mi conștiința să știu adânc ce sunt, o vie părticică din trupul tău preasfânt. Să știu că tu mi-ești capul și rostul meu, Iisus, și să împlinesc menirea așa precum mi-ai spus. Îți mulțumesc cu toată ființa ce mi-ai dat că m-ai cuprins în harul etern și minunat. Mă închin Iisuse ție și Tatălui Divin cu o dragoste smerită Acum și în veci Amin Să nu spun cuvinte Fără de cuvânt Să-mi amestec Cerul cu cei pe pământ Asta mie e mare Dacă m-a Dumnezeul care toate le-a făcut, Dumnezeul care toate le-a făcut. Versetul 18 Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Este vorba despre o curățire după legea lui Moise, pe care o săvârșea Sfântul Apostol al Neamurilor. El nu avea nevoie de această curățire, ci iudeii din Ierusalim. Dar vremea lor trecuse așa cum trecuse pentru iudeii din Antiohia Pisidiei, pentru iudeii din Tesalonic, pentru iudeii din Corint, pentru iudeii din Efes și pentru iudeii din toată lumea, Apostolul Pavel nu făcea zarvă fizică, însă prin adevărul pe care îl vestea, făcea zarvă duhovnicească pretutindeni. În împărăția minciunii, adevărul face zarva cea mai mare, de aceea toate forțele minciunii se ridică împotriva lui. Apostolul Pavel avea cugetul curat, de aceea putea să spună tuturor și în orice timp că era curățit, fie în templu, fie în alt loc. Curățirea după vechiul legământ era o icoană a adevăratei curățiri din nou legământ. Cine s-a curățit prin credință în sângele Domnului Isus, nu mai are nevoie de altă curățire. Înțelegând duhovnicește, dacă sunt cu adevărat creștin, să-mi pun mereu întrebarea cum sunt eu găsit în templul lui Dumnezeu din nou legământ? Sunt găsit curățit sau întinat? Dacă sunt întinat, nu pot sluji în templul Sfânt al lui Dumnezeu. Întinarea poate fi fizică, păcate în legătură cu carnea și poate fi spirituală, învățături străine de cuvântul scris al noului legământ, legături cu lumea, amestecul cu ea, cu felul ei, etc. Numai prin ascultarea de adevăr ne curățim sufletele și suntem destoinici în lucrarea lui Dumnezeu de la templul său sfânt și în lucrarea de chemare a sufletelor la Mântuitorul Hristos. Oricine și în orice timp și în orice loc trebuie să ne găsească curățiți, pe noi cei care credem și urmăm pe Domnul Isus. Cei curați nu fac zarvă, ci sunt liniștiți și în pace cu toți oamenii. Să nu mi focul geloziei vii Pentru vreo lucrare din acest pustin și în locul unde Domnul m-a chemat, Lucrul lui cu râvnă să-l sporesc curat. Lucrul Lucrului cu să-l sporesc curat. Versetul 19 ei înși și-ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă dacă au ceva împotriva mea. Pavel se referă la iudeii care au venit din Asia și de la care a pornit toată tulburarea în norod pe când el se afla în templu. Acești iudei erau adevărați martori ai acuzării, dar ei nu erau de față. Marele preotanania Anania și cu grupul de iudei cu care venise nu erau martori adevărați ai lucrurilor petrecute, deci nu prezentau garanția adevărului așa cum cerea dreptul roman. Felix a trebuit să se supună legilor statului roman, de aceea a amânat procesul. În apărarea cauzei lui Dumnezeu, trebuie să folosim toate mijloacele și argumentele pe care le avem. Totul însă trebuie să se facă sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu din pornire firească. Pavel în lucrarea Domnului Isus și în situația în care se afla, nu făcea nimic din sine, ci în toate privințele se lăsa călăuzite de Duhul Sfânt, chiar dacă unele lucruri par altfel pentru judecata oamenilor. El era cuprins în planul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu îl lăsa să se descurce singur în împrejurările grele prin care trecea. Să privim lucrurile de sus în jos și vom pricepe adevărul în toate privințele. Să nu iau rău cale fără calea ta Și poverbe pe care nu le pot purta Jugul de lumină, jugul tău divin dacă îl port cu tine, el mă poartă lit Dacă îl port cu tine, el mă poarteri. Versetul 20. Sau să spun aceștia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat când am stat înaintea soborului. Pentru apărarea și înălțarea lui, adevărul pune întrebări. Aceste întrebări însă nu sunt pentru căderea omului, ci pentru ridicarea lui, nu sunt pentru moarte, ci pentru viață, nu sunt pentru tulburare, ci pentru limpezire. Întrebările adevărului sunt săgeți înfipte în trupul minciunii, de aceea se zvârcolește ea, minciuna se teme de lumină, aceasta e moartea ei, dar de ce se teme nu scapă. O situație asemănătoare a avut și Domnul Isus când a fost judecat. El a întrebat pe cel care-l lovise, dacă am vorbit rău, arată ce am spus rău, dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Sau, eu am vorbit lumii pe față, pentru ce mă întrebi pe mine? Întreabă pe cei ce m-au auzit vorbind despre ce le-am vorbit, iată, aceia știu ce am spus. Dacă suntem curați, suntem puternici, nimeni nu ne poate birui. Păcatul este marea slăbiciune a omului și a societății, Câștigi biruința asupra vrăjmașului când nu te temi de el și când folosești propriile lui arme. Când iei martor pe cel care te părăște, nu mai are nicio putere asupra ta, i-ai tăiat puntea pe care putea să treacă pe malul tău ca să te doboare. Să rămâi ascuns în cetatea adevărului și nimeni din lumea minciunii nu va putea să-ți facă rău. O Isuse, Doamne tot ce-am spus acum Vreau să mă-nsoțească pe al credinței drum. dă și voință și puter și har, Să-ți ascult cuvântul cu al iubilijat ascult cuvântul cu al iubirii drag. versetul 21 Afară numai doar de strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră Să înțelegem bine vorbele apostolului Pavel strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor adică despre învierea morților. Altceva el n-a strigat în mijlocul soborului, n-a spus alte cuvinte și n-a răsculat pe nimeni din norod împotriva autorităților. El se ținea deci de vorbele rostite în acea împrejurare și nici de cum de întreaga lui credință în Domnul Isus și Evanghelia Lui. Nedreaptă este judecata celor care învinovățesc pe Marele Apostol în situația aceea de ocolire a adevărului despre numele Mântuitorului Hristos. De fapt, învierea morților este un adevăr central al Evangheliei Domnului Iisus Hristos, și el a vorbit despre acest adevăr în mijlocul soborului. Pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi, înaintea voastră. Prin cuvântul astăzi se înțelege ziua aceea, iar fapta săvârșită în fața lor era strigătul despre învierea morților. Judecătorul Felix pricepea dreptul lucrurile. El rămânea la faptele săvârșite și nici de cum la credința învinuitului. Învierea morților este un adevăr pe care orice urmaș al Domnului Isus trebuie să-L mărturisească și să-L strige chiar dacă este nevoie. Strigătul acesta pe care l-am scos în mijlocul lor pentru învierea morților sunt dat eu în judecată astăzi. Când strigi, ce fel de strigăt scoți tu în mijlocul semenilor tăi, dragul meu? Dacă nu strigi cu glasul adevărului, strigătul tău nu duce la viață, la înviere. Strigătul adevărului nu deranjează decât minciuna în toate așezările ei. Să strigăm cu glasul adevărului lui Dumnezeu și să nu ne temem de nimic. Chiar dacă avem de suferit de pe urma acestui strigăt, suferința va aduce roada biruinței spre slava lui Dumnezeu. Despre orice adevăr din Noul Testament ar fi vorba să nu cedăm niciun pas, și dacă trebuie să-l strigăm în fața oamenilor, să facem lucrul acesta. Niciodată însă nu trebuie să ne tulburăm, căci atunci nu-l mai putem mărturisi limpede și cu putere. Să avem grijă ca orice adevăr despre care vorbim să facă parte din trăirea noastră, să fie o realitate în noi. După cum s-a spus, credința în învierea morților este un adevăr de temelie al noului legământ. Nu este creștin cel care nu crede și nu mărturisește adevărul despre învierea morților. Ferice de cine poartă vina că trăiește și mărturisește credința în Domnul Isus în toate adevărurile cuvântului Său scris și în adevărul despre învierea morților. Dacă pentru aceste adevăruri trebuie să suferim, este o dovadă puternică a vieții noastre în Hristos. Zicea un înțelept, cine ucide gânduri, ucide oameni, Gândurile sunt oameni care nu mor. Să avem gândul adevărului Hristos în noi, în trăirea și mărturisirea noastră. Ce se mai întâmplă cu noi din pricina aceasta nu ne mai privește pe noi, ci pe Mântuitorul și Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 22. Felix, care știa destul de bine despre calea aceasta, i-a amânat zicând, am să cercetez pricina voastră când va veni capitanul Lysias. E mai bună amânarea decât să iei o hotărâre pripită. Cercetarea lucrurilor este necesară în toate privințele, căci numai așa se poate ajunge la adevăr. Felix și-a dat limpe de seama de nevinovăția lui Pavel, dar ca să nu jignească pe marele preot, a hotărât ca acuzatul, Pavel, să fie reținut în continuare pentru cercetări până va veni capitanul Lysias. Câteva gânduri despre amânare. Când amâni hotărârea de a trece de partea adevărului pentru că nu ai deplină lumină în vreo privință, e un lucru bun. Dumnezeu nu te va judeca pentru aceasta. Când însă amâni această hotărâre, stăpânit de alte gânduri, să vârșești un păcat pentru care vei da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Se zice că astăzi este vorba lui Dumnezeu, iar mâine este vorba deavolului. Nimic mai adevărat, căci ziua de mâine nu este a noastră. Se poate ca mâine să nu mai fim pe aici, iar vremea mântuirii să fie trecută. Ziua de azi e ca un talent care ne-a fost încredințat și pe care suntem datori să-l întrebuințăm bine. Să ținem seama de adevărul acesta. Să nu spun cuvinte fără de cuvânt, Să-mi amestec cerul cu cei pe pământ, Asta mie mare dacă m-a născut, Dumnezeul care toate le-a făcut, Dumnezeul care toate le-a făcut. Versetul 23 Și-a poruncit sutașului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puțin mai slobod și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. După ce dragătorul Felix a hotărât amânarea procesului, a dat porunci sutașului să ducă pe Pavel înapoi în închisoare, dar să-l lase puțin mai liber și să nu oprească pe nimeni din ai lui să vină la el ca să-i slujească. Între timp, după cum spune istoria, Felix s-a căsătorit cu Drusila, sora mai tânără a lui Iroda Gripa II. Ea a fugit de la soțul ei pentru a fi soția lui Felix. Prin această nouă căsătorie, Felix era la a treia căsătorie nelegitimă dar să lăsăm aceasta și să luăm partea bună a împrejurărilor ca să avem și noi cei de azi un câștig duhovnicesc. Felix a poruncit sutașului să lase puțin mai liber pe întemnițatul Pavel și să nu oprească pe nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el. Răsplătiți vor fi toți acei care au făcut un bine sau au ușurat o situație slujitorilor lui Dumnezeu. Chiar dacă au făcut binele dintr-un anumit interes sau siliți de o împrejurare sau de o autoritate ca Simon din Cirena, care a fost silit să ducă crucea lui Isus, suferința a fost ușurată. Acest lucru are însemnătate în fața lui Dumnezeu și în viața celui care suferă. Încă un adevăr duhovnicesc se desprinde din versetul de mai sus, mai ales din cuvintele să-l lase puțin mai slobod și anume, pe pământ creștinul adevărat este tolerat. Nu are o deplină libertate din partea oamenilor, cum ar putea sfințe și adevărul să-și facă lucrările, fără piedică, în împărăția păcatului și a minciunii. Domnul Iisus spunea ucenicilor, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Totuși, chiar și libertatea limitată trebuie folosită pentru înălțarea numelui Domnului Iisus și a cuvântului Evangheliei sale. Și ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 24, de la versetul 17 la versetul 23. După o lipsă de mai mulți ani, am venit să aduc milostenii neamului meu și să aduc daruri la templu. Tocmai atunci niște iudei din Asia m-au găsit curățit în templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. Ei înșiși ar trebui să se înfățișeze înaintea ta și să mă părască, dacă au ceva împotriva mea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 Să nu spun cuvinte fără de cuvânt, se mi amestec cerul cu cei pe pământ. Asta mie e mare dacă m-a născut, Dumnezeul care toate le-a făcut, ze care toate le-a făcut. Să nu-mi focul geloziei viu, Pentru vreo lucrare din acest pustin. În locul unde domnul ma chemă, Lucrul lui cu râvne să-l sporesc curat. Lucrul lui cu râvne să sporesc curat.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 dacă îl port cu tine, el mă poartă Oi O, Iisuse, Doamne, tot ce-am spus acum, Vreau să mă însoțească pe-al credinței drum. dă tu și voință și puteri și har, Să-ți ascult cuvântul cu al iubirii jași, Să-ți ascult cuvântul cu al iubirii jași.